New South Wales, the first state Fiecare dintre cele 8 state și teritoriale ale Australiei are ceva specific și o frumusețe anume. Pentru toți australienii însă, New South Wales, noua galie de sud, prezentat în continuare prescurtat NSW, are mai multe semnificații și ocupă un loc aparte în inima lor. Treseturile sale unice îi creează o aliură de lider și o anume... Autoritate morală și istorică Fapt incontestabil și important pentru întreaga evoluție a Australiei Australia de astăzi își află începutul în NSW, căci aici, în Port Jackson, Arthur Philip a acostat la 26 ianuarie 1788, punând astfel bazele primei colonii britanice pe noul pământ. Astăzi, pe acel loc, se află unul dintre cele mai frumoase orașe ale lumii, Sydney, care face mândria tuturor cetățenilor australieni. Acest fapt istoric, crucial pentru evoluția ulterioară a Australiei și foarte important pentru Marea Britanie, a fost îndoială adânc înrădăcinat în mintea și sufletul tuturor generațiilor care au urmat, iar astăzi el este mereu rememorat prin Ziua Națională a Australiei, 26 ianuarie. Fiind prima așezare umană stabilă, Chiar dacă noi locuitori erau paria a societății în Anglia, Sydney a rămas în istorie ca baza de lansare a unor acțiuni și activități fără de care ar fi fost imposibilă apariția și dezvoltarea celorlalte așezări urbane și, până la urmă, conturarea în emisfera sudică a singurei țări, afară de noua zeelandă cu o economie super dezvoltată și o civilizație spre care se îndreaptă cu stimă, dar poate și cu invidie, multe alte popoare ale lumii. E normal ca de ei să pornească primele incursiuni de explorare în zonele învecinate în căutarea de terenuri fertile pentru agricultură și pe care se ia ființă, noi așezări umane, ferme și apoi orașe, porturi și chiar capitale ale unor colonii. Aceste acțiuni de pionerat au fost consemnate ca atare de istorie și s-au bucurat întotdeauna de aprecierea favorabilă la adevăratele lor dimensiuni și semnificații. În scurt timp, un vast teritoriu avea să se prefigureze în primul stat al viitorului Commonwealth of Australia. Așadar, nu întâmplător, NSW e numit și recunoscut de toți australienii în mod popular și cu simpatie, drept The First State, primul stat. NSW a fost pământul pe care oamenii au început să-și pună speranțele într-o viață care trebuia să le aducă prosperitate și chiar îmbogățirea după care alergau. La un moment dat a fost înlăturată și bariera considerată insurmontabilă a munților albaștri, The Blue Mountains, ce separa noile comunități de vestul Australiei. Trecerea dincolo de munți a însemnat de fapt marea deschidere spre vest și întinsul Outback din centrul continentului. Principalul rezultat al acestei aventuri de cucerire a vestului a constat în descoperirea aurului la jumătatea secolului trecut, în 1851. Acest moment a constituit a doua etapă crucială în evoluția generală a Australiei. Aceasta se întâmpla cam în aceeași perioadă în care America a cunoscut acel Gold, se scrie G-O-L-D, Rush se scrie R-U-S-H, sau dificila aventură a lui Eldorado, sau, cum spun americanii înșiși, aventura lui Far se scrie F-A-R, West, se scrie W-E-S-T, cucerirea vestului sălbatic. Amintim ca o paranteză că în lume avea să se desfășoare o a treia mare etapă a goanei după aur. Se întâmpla însă cu circa o jumătate de secol mai târziu, iar scena era Africa de Sud. Nu e surprinzător că toate cele trei țări au profitat cât se poate de mult de pe urma acestor aventuri. Se cunoaște că Republica Africa de Sud, cu toată evoluția contradictorie din acest secol, a ajuns o însemnată putere economică chiar în contextul unui continent ca Africa. Având aceste aturi, NSW și-a permis să contribuie pe parcurs la crearea și dezvoltarea altor colonii și așezări, cele mai multe devenind, cum am arătat, capitale de state și mari aglomerații urbane. Astăzi, NSW are cea mai numeroasă populație, 6,2 milioane locuitori, reprezentând peste o treime din totalul populației țării. Statul are și cea mai numeroasă populație urbană, numai Sydney, numără aproape 4 milioane locuitori. De-a lungul coastei de est a NSW se înșiră zeci de alte orașe, cele mai multe cu statut de stațiuni la ocean, iar unele importante porturi, Newcastle, se scrie C-A-T-S-T-L-E, cu 500.000 de, de locuitori. Gold Coast se scrie C-O-A-S-T, cu 600.000 de, de locuitori. Wollongong se scrie W-O-O-L-L-O-N-G-O-N-G, 250.000 de locuitori. De altfel, marea majoritate a populației statului trăiește pe coasta de est, orașele din interior sunt mult mai puține și mai mici. Sub aspect geografic natural, NSW se distinge prin câteva coordonate, dar acestea nu-i sunt strict specifice. Sistemul fluvial Murray derling 3.350 km lungime, îi udă teritoriul pe o mare suprafață, iar cele două fluvii curg și prin Victoria și Australia de Sud. Aici se și varsă. Great Dividing Range, cel mai lung șir de munți din Australia, este situat parțial pe teritoriul NSW, iar parcul național Coșciusco este împărțit de acesta și statul Victoria. NSW are granițe cu Oceanul Pacific, circa 100 de kilometri la est, cu statul Victoria la sud, cu Queensland la nord și cu South Australia la vest. Pe teritoriul statului se află trei dintre cele 13 bunuri naturale cu valoare universală excepțională înscrise pe lista UNESCO. Grupul de insule Lord Howe se scrie H O W E, situat la circa 700 km nord-est de Sydney are o suprafață de 146.000 hectare. Peisajul natural e dominat de muntele vulcanic Gower, se scrie G-O-W-E-R, înalt de 875 de metri, dar în întregul lui este deosebit de spectaculos, amintind oarecum de stâncile din Halong, se scrie H-A-L-O-N-G, Bay, din Vietnam. Insulele sunt acoperite în cea mai mare parte cu păduri tropicale, inclusiv palmieri. Aici cresc 241 specii de plante, dintre care 105 nu pot fi găsite în altă parte. Fauna e reprezentată în principal de 168 specii păsări. În apele ce înconjoară insulele se află cel mai sudic banc de coral din lume. Insulele au fost observate prima oară în anul 1788 de către marinarii britanici care navigau dinspre Sydney spre noua colonie cu condamnați de pe insula Norfolk. Se scrie N-O-R-F-O-K. Vilandra se scrie W-I-L-A-N-D-R-A Lakes, se scrie l a k e s Region, se scrie r e g n situată în extremitatea sud-vestică a NSW, e un sistem de cinci lacuri interconectate, formate în urmă cu două milioane de ani. Astăzi, fundul lacurilor e acoperit cu o vegetație de apă sărată, tufișuri și iarbă. Valoarea excepțională a sistemului de lacuri constă în aceea că reprezintă o mărturie unică a unor etape importante în evoluția Pământului și un exemplu semnificativ al evoluției geologice a Terei. În plus, zona păstrează mărturiale civilizației străvechilor aborigeni. Principala componentă a rezervației o constituie Munga, se scrie M-U-N-G-A, National Park, care acoperă două treimi din cel mai important dintre lacuri. Pe malurile lacurilor Vila Andra au trăit aborigenii încă în urmă cu 35-40 de mii de ani. În anul 1968 a fost făcută o descoperire arheologică senzațională. În dunele lacului Mungo a fost descoperit corpul incinerat al unei femei a cărei vârsta a fost stabilită la 26.000 de ani, ceea ce i-a făcut pe cercetători să susțină că scheletul este cel mai vechi de acest fel din lume. Apoi, în 1974, a fost descoperit și capul unui bărbat. Unele elemente permit concluzia că acești oameni ar fi fost contemporani cu cei care au trăit pe Pământul Franței în urmă cu circa 30.000 de ani. Cândva lacurile erau pline cu apă și în jurul lor trăiau populații aborigene care foloseau din plin avantajele oferite de natură, în special pentru hrană. Pe lângă latura istorică, geologică și naturală, Vilandra Lakes reprezintă o deosebită importanță pentru flora și vegetația actuală, iar peisajul în sine are o sălbăticie care sporește valoarea întregului perimetru natural cu o suprafață de 370.000 hectare. A fost înscris pe lista UNESCO a Patrimoniului Mondial în anul 1981. Turiștii nu par prea mult interesați de această atracție naturală. Cert este că Villa Andra Lakes are mai curând o excepțională semnificație de ordin științific, Poate și amplasamentul într-o zonă mai dificil de atins e o explicație. Central Eastern se scrie E-A-S-T-E-R-N, Rainforest se scrie R-A-I-N-F-O-R-E-S-T, Reserves, rezervele forestiere umede central estice au fost înscrise pe lista UNESCO în anul 1994. Zona este situată în sudul statului Queensland și în nordul NSW, formând un lanț de perimetre separate, circa 50, aflate la mare depărtare unul de altul. În total, zona are o suprafață de 366.455 hectare. Valoarea acestor păduri constă în semnificația deosebită sub raport geologic, fiind o mărturie asupra evoluției tere și sub aspectul diversității genetice. Aici cresc 170 de specii de plante rare sau amenințate ca și două specii foarte rare de păsări, între care pasărea liră. Diversitatea plantelor este întrecută numai de wet, se scrie WET, tropics, se scrie T-R-O-P-I-C-S of Queensland, situat la nord cu circa 2, 2500 km NSW este primul stat nu numai sub aspect istoric, ci și din alte două puncte de vedere. Așa cum am arătat, NSW a adus o contribuție esențială la întreaga dezvoltare a Australiei în toată perioada de după 1788 iar capitala statului Sydney este primul oraș al țării ca număr de locuitori, dar și ca putere economică, financiară, bancară, industrială. Sydney este totodată cea mai importantă poartă aeriană de intrare în Australia, chiar dacă majoritatea vizitatorilor nu rămân mai mult de câteva zile în marele oraș, îndreptându-se spre alte zone și orașe. Poate că trăsătura cea mai pregnantă a orașului este dată de puternica lui deschidere spre Asia, fapt demonstrat de multitudinea de etnii reprezentate în sânul populației sale. Acest lucru este vizibil și de neevitat, chiar pe arterele aglomerate, în marile magazine, în metro, în Central Stadium, cel mai mare nod de comunicații și transport din Australia.